ויעלו בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר דוד, פרץ האלוהים את אויביי בידי כפרץ מים, על כן קראו שם המקום ההוא, בעל פרצים. ויעזבו שם את אלוהיהם. ויאמר דוד, ויישרפו באש. ויוסיפו עוד פלשתים, ויפשטו בעמק.